Показуватися на Борисові очі Килина не хотіла, та директор комбінату так глянув на неї після відмови, що жінка зрозуміла – від її присутності залежить не лише її доля. Щось треба було робити, і Килина вирішила хоча б привести себе до ладу. Пішла в перукарню, де пофарбувала і постригла волосся, зробила манікюр і маску для лиця. Мазка мало допомогла, але жінці здалося, що і тон шкіри, і колір очей у неї змінилися. Коли прийшла додому, Фатько глянув на неї зачудованим поглядом і з захватом вигукнув Мамо, яка ви красива. Ото дурниць не говори. Син для неї був її життям. Вона могла б була вийти заміж, зазнати любові чоловічої, але не хотіла. Обпечене серце гоїла дитиною, і цей бальзам виявився чудодійним. Рана зажила і не ятрилася. А тепер на неї знову сипнули солі. І вся душа наїжачилася. Образа боролася із жіночими щемливими нотами серця. Назавтра пішла в крамницю, щоб купити собі нове плаття чи костюм, але виявила, що в тій крамниці геть нічого людського немає. Килина, щоправда, давно не була в універмазі і не знала, що з недавніх часів почалися перебої з товарами – Країна входила в еру дефіциту. Жінка вирішила, що пошиє собі щось сама, але треба було знайти хорошу тканину. А це теж виявилося завданням незлегких. Мала давню товаришку, яка працювала в магазині тканини на окраїні міста. Килина доплуганилася в той район, де ще не особливо дійшла цивілізація, а дороги були розбиті. Калюжі там висихали рідко, тому жінка взулася в гумові чоботи. Знайома продавчиня принесла зі складу відрізна плаття і сказала «Ой, для себе тримала, але задля такого случаю тобі віддам» і всунула килині під пахву паперовий згорток. Сіра добротна тканина в рубчик сама кликала, щоб із неї пошили костюм, але килина подумала, що добре було б, якби ще й знайти гарної тонкої матерії на блузку. Стояла біля прилавка довго так, що приятелька спитала «Тобі ще щось?» «Може, маєш щось на блузку?» – невпевнено, чи то спитала, чи попросила Килина. «Ой!» – ніби згадала продавчиня. «У мене для тебе блузка готова є! Одна перекупка принесла!» Такого щастя Килина не очікувала і подумала, що Доля таки хоче, щоб вона зустрілася із Борисом і мала пристойний вигляд. Блузочка була тонкого шовку в дрібні, красиві, різнокольорові квіти. «Дуже гарна!» – подумала Килина і навіть усміхнулася до того розмаїття. Хто сказав, що неможливо побачити сліду чоловіка в жінці? Ті біблійні автори не вірили, що в жінки є душа і що сліди там набагато глибші, ніж у її лоні. Ті давні письменники казали, що як не можна побачити сліду корабля на морі, так не можна простежити сліду чоловіка в жінці. Але ж море відчуває і знає, що на ньому корабель, і зберігає його невидимий слід. То просто стороннім людям непомітно того сліду. А море його відчуває. І жінка відчуває чоловіка. Він вливається в неї, як ліки по трубці крапельниці, і стає її кров'ю, її плоттю. Вона давно не була така ошатна і святкова, але сьогодні в килині справді особливий день. Почуття билися в душі, як сполохані в клітці маленькі пташки. Ось б'є собою вграти ненависть, виплакана за довгі роки пташка, що останнім часом спала і не ворушилася. Сьогодні вона ожила і намагається подавити всіх інших пташок. А он тремтить крильми, немов маленька колібрі, надія. Вона теж дуже довго спала, наче й жива вже була, а тут змиготіла крильми. Кольорова маленька пташка ожила. Чи надовго? А он пурхає червоно-гарячим снігуром кохання – «Давнє, приспане. Навіщо ти пробудилося і злітаєш? Клітка нікуди тебе не випустить, ту ти впадеш, зморений і безвольний. І якщо не загинеш, усе ж зляжеш в летаргічний сон. Навіки?» А он і решта пташок. Біль, тривога, віра, образа, б'ються об клітку душі, миготять крильми. А груди немов без повітря і сили. Килина переступила поріг адміністративного корпусу підприємства і по особливому, по іншому, ніж завжди, розпрямила спину, а очі налилися особливою синєвою твердістю. «Лишень би не розплакатися», – наказувала собі жінка. «Не розплакатися!» А Килина Федорівно, – звернувся до неї директор, – «Ви поруч зі мною зустрічатимете гостя!»